India hangja, magazin műsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, és mindarról, amely a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Vancha kalptaru bhayesh, kripa sindhu evach, patitanam pavne Uh oh Köszöntöm Önöket az India Hangja magazinban, Bányai Géza vagyok. Három szép témánk lesz ma. Ismét jelentkezik Lebras Zoltán Indiában. Most Kancsi az ismert templomvárosból fog jelentkezni néhány perc múlva. Utána pedig hallhatnak egy szép felvételt magyar fiatalok összeállításából, Nymáj Pandit életéről. Ebből fogunk egy-két részletet meghallgatni. És végül ismét vendégünk lesz Mialik Béla, akivel az indiai és a modern tudomány kapcsolatáról fogunk beszélni, és tovább fölünk lépni abba az irányba, hogy az indiai tudományos világkép és spirituális világkép hogyan kapcsolódik. Hallgassanak bennünket, tehát itt a Civi az india hangjában jó rádiózást kívánunk! <Sessz> Na na na de na Na na na na Ala li ala li ala li ala li ala li ala li ala li Leveles Zoltán van a telefonnál, Indiából méghozzá, ha jól tudom, Kancsipuramból. Halló, Zoltán! Leveles Zoltán Indiából, pontosan. És Kancsipuram, ugye? Kancsipuramból vagyunk, ami Tamjönnadóban található, egy templomváros. Egyes leírások szerint a hét legfontosabb szent hely közül az egyik. A, ami egész konkrétan itt történt valamikor a pedikus irodalom szerint legalábbis is. Hogy egy alkalommal síva és parati, ahogyan benne a, a hétfekintőben hegy, a hegyekben töltötték a meditációs napjainkat, parati játékból be, befogta hátulról síva tekintetben, ahogyan a gyermekek szoktak játszani. És akkor síva nem látott, és viszont a harmadik szemén keresztül még valahogyan mégiscsak valódi látásra egyszer, és viszont ennek a játéknak az eredménye, egy kicsit e, fesülcsik számodkettés e, között, és Síva egy időre eltávolodott Parmazikban. Barvasi ide idejött e, Karancsi Furamban vagy elvonulni, és e, saját maga készített egy, egy Síva Lingramot, Csati És ez a ez a egy hely, ahol ez az imádás volt, ez e, állítólag itt van Kancsikoramban. Na de nem csak ez egy hely, van, hanem valamikor hajdan a vallava királyok időszámításunk előtt e, a másodiktól, a Krisztus után 6. század között több mint kétezer szempontot építettek fel itt Kancsikoramban. A gyönyörű, gravita szempontoknak lehet látni, végigkövetni a fejlődési fázisait amikre ugye egyfelől a, a rengeteg e, oszlop, puritánabb elkészítésű oszlop, de természetesen a, a legtíszesebb, legelképzelhetetlenül e, mindenféle motivummal teli oszlopok e, találhatók. Vannak ugyanezett ezer oszlopos csarnokok is ezekben a gravida templomokban. De a 2000 templomból van már csak 200 csak. Kétszáz maradt meg, és hát most én egy nagyon lelkes magyar társaság vagyok itt, és ezzel, ebből a 200 szempontból látogatunk meg néhányat, és most uh, éppen a, az autóban ülök is, egyik szempontból igyekszünk a másikba. Igaz, hogy egészen konkrétan 10-11 ezerrel ezelőtt fejeztük az ebédet egy uh, csodálatos vegetárius láncolat uh, nyílt kb. 25 évvel ezelőtt Indiában. Úgy hívják őket, hogy van, a és a szlagányok az, hogy minőségi vegetárius étel. És e, valóban olyan minőségi az az étel, hogy e, hát az emberre nem nem bekelni ezekkel a vízekkel. És nem csak félindiai láncolat, hanem délindiai ételeket szolgálnak csak fel, tradicionális délindiai ételeket. És nem csak dél van a zen, hanem már felhíván is nyílt két néztelmük, sőt, Európában, hát Londonban látta már mármint a listán, Londonban, Egyesült Államokban, Dubaj, Maláj, Maláj, Maláj és sok fele máshogy. Úgyhogy most ezen a király lakomán vagyunk éppen túl, és... és ez így, egyébként ez egy gyors a... étterem? Nem, tulajdonképpen egy, e, a ha azokat a nyugati gyors ételem láncolatokat nem tudom, hogy tudatosan vagy sem, de tulajdonképpen hasonló módszerrel dolgoznak e, Beülsz pillanatok alatt megkapod, most az óriási különbség az viszont a nyugati láncolatokhoz képest hogy halai, hogy házi, házias ételeket készítenek el tehát van bent konyhán, és azokat a házias ételeket kapod meg, amiket otthon a az édesanyja is megfőzne, és ja, és még egy nagyon fontos szempont, minőségi, étel olcsó, tehát nagyon kedvező áron lehet. Egyébként mit jelent az a kedvező ár? A kedvező ár, hát az, hogy mondjuk 200 upiáért, úgy, úgy, a 200 lupja mondjuk, hogy ezért az, az, az, az olyan 900 forint, forint körülülő összeg, tehát annyi pénzért úgy tele eszi magát hogy az ember, hogy tehát tehát az az, az, az tényleg egy egy király lakom akkor már. Most ezek a templomok, amiket látogattok, ezek mekkorák? És miből vannak? Tehát ezek... ezek. A múltkor voltunk ugye barlangtemplomoknál. Hasonlítanak? Hogy? Ezek hasonlítanak azokhoz a barlangtemplomokhoz, ahol a múltkor voltál? Hmm. Annyiban hasonlít, hogy uh, hasonlóan gazdag a, a külfaragás ezeken a templomokon, hát azért ezek darabokból épülnek, különféle darabokból épülnek, és, um, um, igazából ah, bocsánat, csak megérkezett közben az alatt, és ki kell szállnom, hogy második Tehát a, a, beszéltünk arról nem az, hogy a múltkori beszélgetésünk során, hogy a, a géniszkénye bekerült az egyik temp, indiai tempom, mint a világ legnagyobb tempoma, És e, ez a templom delben található, úgy hívják, hogy... Én sem mondani, de, és nem mit a neve, És tavaly, is 2007 decemberében kiáltották ki ezt a templomot. A világ Faksarada kihívják e, kiáltották ki a világ legnagyobb templomához. Na most, ahogy kiáltották rá, egy-két napra már is csekkamáltak ezek a tamili e, papok, hogy Márpedig már pedig ez korán sem így van, hiszen csak Tamion Naduban, legalább három-négy olyan templom valami is sokkal nagyobb annál az Aksarodámmal. De most ezt csak azért jutott eszembe újra, mert hogy kérdeztetünk, ezek a templom. Mm -hmm. És hát például Tamion aduban található a világ leghosszabb folyósuljon is, ami egy ilyen dramiga templom körül, legomossz fölelkörbe, Mégpedig uh, Rameswaramban azon a helyen épült az a um, templom, ahol ahol rámájék annak idején elkezdtek építeni a higad kilansai is között. Uh -huh. akkor. A De milyen a hosszú templom, ez a, a milyen hosszú az a folyosó? Na, milyen hosszú a folyosó? Milyen hosszú a folyosó? Összesen ugye ugyanis, hogy két kilométeres, tehát úgy kell elkezdeni, hogy ide körbe hmm. és a, a legnagyobb hindu templom az pedig Tirucsira van vagy Tricsi más nevén, és ez pedig két négyek kilométer alapterületű templom amik vannak itt uh, uh, Kancsipuramban ezek között is vannak monumentális templomok az egyik Vajstava templom amit éppen meglátogattunk a Bévarácsnás templom az uh, arról híres hogy, hogy a a tehetős családok, azok ott szoktak a házasságot, a tehetős családok a gyermekeid ott szoktak, e, össze, egybe kelni és e, van ott egy mellékhajója a templomnak, ahol valamikor a, úgy vélik, hogy a Visnó e, és Hitvesének a házasságkötése emlékére épült e, szentét, és ide, itt fogtak egy, egybe kell ezek a felsőseg fiatalok, és uh, mindjárt az a oldalhajó mellett található egy tó. És nem csak ebben a szempontban van ilyen szent uh, fénygőcsó uh, a közvetlen szempont közelében, hanem általában minden dravid a mellett, hiszen a szempontba lépés előtt az ember igyekszik átszállni, igyekszik már külsőleg megtisztulni, és ezért szokás, hogy a hívek előtte e, teljes hűnőt És Most ebben a tóban, ennél a bizonyos szélvaráznál, templomnál levő tóban, viszont kérdhet el, hogy a, a tó mélyén van egy templom. És ebben a templomban, nem akár a templom, mert a tó mélyén levő templom... Ez úgy érted, hogy a víz alatt van? Víz alatt, nem lát sem, uh -huh. Nem is tudod megközelíteni. Uh -huh. Ebben a tó alatti templomban Uh, van egy méteres visnú kegyszobor. És minden 40 évben ezt a tavat valahogyan kiszárítják, elvezetik a vizet, és ilyenkor elő, előszedik az, ebből a templomból szentévől ezt a méteres visnú szobrot, és akkor óriási ünnep van, egész India, Indiából mindenhonnan ide zarándokolnak. Uh, és ha jól emlékszem, akkor 1979-ben volt a legutóbbi ilyen alkalom, úgyhogy tulajdonképpen nem sokára újra lehet látni ezt a, a, a hívek, újra láthatják ezt a Istut e, ábrázoló e, kecsodot. Mm -hmm. És hát most még néhány külvárosban lévő templomot szeretnénk felkeresni, és amiket most fogunk látni, ezek korá, korábbi, e, hát amik ami korábban épülő gravita templomok voltak, tehát itt Krisztus előtt második századból valók és tulajdonképpen mi is végig kísérhetjük azt, hogy milyen fejlődésen ment át a dravidai építészet a évszázadok során. Aha. Kedves Zoltán, köszönjük szépen a bejelentkezésedet, mert látom, hogy ti már azért útra készen álltok, és euh, tudod-e, hogy honnan fogsz két hét múlva jelentkezni? Igen, két hét múlva még Indiából fogok jelentkezni, akkor már a, a egyedül leszek, Ugye én többet között elvonulni szerettem volna ki Indiába, amiből igaz, ilyen olyan formában, hogy én egyedül vagyok egy barnokba, és egyedül meditálok, hogy valami eszi, persze nem pont így végzettem, de, de, de, de ilyen értelemben az elvonulásom az meghiúsult. Tulajdonképpen szerencsére, mert így azt hiszem, hogy pozitív aktivitásban tölthettem az elmúlt hat hónapomat, és ha most, még csapkodom, hazatér, akkor utána még egy hetet fogok tölteni Maharastában, Bombay körül és már még kinéztem a néhány nagyon szép helyet a, amiket felszeretnék keresni és igazából nem utazgatásra szeretném tölteni már azt az utolsó egy hetemet hanem, hanem amit megtalálok egy olyan nyugodt helyet van, van egy pozitív egy hely, másikban a Kumbamilla egyik helyszínek ami nagyon vonzó számomra és néhány alkalommal voltam már ott lehet, hogy ott fogom elsősítani az utolsó hetemet Indiában, de, de ha találok a környéken más érdekes helyet és nyugodt elvonulásra alkalmas helyet, akkor, akkor pedig onnan fogok jelentkezni két hét múlva. Köszönjük szépen! Leveles Zoltánt hallották Indiából Kancsira Puramból. Thank <laughs> you. hallottunk, lavaját és Szubalak Smit, indiai zenét játszottak, méghozzá ö, szakszofonon, ugye ezt nem sokan gondolnánk. Az indiák egyébként minden korszerű hangszert felhasználnak a klasszikus zenéjükben, ez is egy szép példa volt erre. Most egy ö, magyar fiatalok által készített ö, összeállításból adunk néhány ö, részletet, amely Csétanyom apróbbúról szól, annak is a fiatal korára akkor még úgy hívták, hogy Nimai Pandit. Csétanya próbú egyike a nagy indiai spirituális forradalmároknak, isteni inkarnációnak tartják. Bengálban élt. A gondorva együttes fogja előadni a zenét, és Ungi Tamás a narrációt. Hallgassuk őket. Akkoriban India legnagyobb része Mohamedán fennhatóság alatt állt. A hódítók minden eszközt igénybe vettek, hogy a lakosságot akár erőszakkal is a Mohamedán hitre térítsék. A környék helytartója egy darabig tűrte Nimáj szankértanyait, de amikor a követők száma több ezerre nőtt, betiltotta a csoportosolást, az dobokat pedig összetörette. Nimáj erőtöntött hívei szívébe, és egy éjszakai szankértan menetet szervezett. Sok száz fákja fényénél ezrek dalolták a szent nevet, és a dobok és cintányírok lelkesítő hangja mellett táncoltak. Hol, hol, hariból, hol, hariból, hol, hariból, hol, hariból. Szeléd is a haribol, haribol, I'm volt a helytartóra, hogy képtelen volt tovább ellenállni. Nimály tiszta személyisége, ugyanakkor ritka, vallásos érzelmeit olyannyira meggyőzték, hogy maga is va is neva lett. Egyszer Mahátrabhu két híve, Nityananda prabhu és haridázták úr a főutcán sétáltak, és kiabálásra lettek figyelmesek. Amikor az arra járóktól megkérdezték, mi történik, megtudták, hogy két testvér, Gyagály és Madály részegségükben felfordulást okoztak. Mikor Nityananda prabhu ezt meghallotta, úgy határozott, hogy ezt a két lelket fogja először felszabadítani bűnös életükből. E gondolattal Nityananda Prabu és Haridászt keresztül vágtak a tömegen, és arra kérték a két testvért, énekeljék az Úr szent nevét. Ám a részek testvérek erre tüveg urultak, az egyik pedig egy cserép darabot hajított felé. A dobás homlokon találta, és a seb azonnal vérezni kezdett. Nityananda Prabu azonban annyira kegyes volt, hogy ahelyett, hogy tiltakozott volna, így szólt. Nem baj, hogy megdobtál ezzel a kővel, csak arra kérlek, énekeld az Úr szent nevét. Eközben Nityananda sérülésének híre eljutott Maháprabuhoz, aki lángoló haragjában rögtön ott termett. Nyomban segítségül hívta isteni fegyverét a csak Csakrát, hogy megölje a bűnösöket. Nityananda Prabu azonban emlékeztette őt küldetésére. Azért jött, hogy felszabadítsa a kaliúva reménytelenül esett lelkeit, az olyanokat, mint gyagály és madár. A két testvér az lábai elé borulva könyörögtek, hogy bocsásson meg nekik szörnyű viselkedésükért. Az Úr azzal a feltételeltet ereget a kérésnek, hogy ezek után teljesen megválnak minden bűnös tettüktől és züllott szokásuktól. A két testvérekkor boldogan magasztalni kezdték az Úr Óranga ma nevén. Bajagó Ranga, Jára gurang se Amara mara szerzetesek nagy tiszteletnek örvendenek még napjainkban is. Isten szolgálata érdekében Nimá is önként lemondott minden földi jóról, még a családi élet örömeiről is, csak hogy több ideje és alkalma legyen megosztani embertársaival azt a csodálatos szellemi kincset, amit ő maga már felfedezett, sőt, meg is ízdelt. 24 éves korában egy késebb a Bárati nevű szerzetestől felavatást kapott a lemondott életrendben. A sok-sok ember mind elleneztem a hápragú szándékát. Többen felemelték szavukat, mert nimáj, nagy műveltségű, híres, megragadó külsejű fiatalember volt. Később a bárati, nem engedhetjük, hogy szerzetessé javasd ezt a fiatalembert. Ha megteszed, nyomban leromboljuk a kunyhódat. Ezrek könnyezték, amikor könnyű szívvel megvált gyönyörű, hosszú hajától, amikor pedig elfogadta a szerzetesek botját, Milliónyi hang énekelte a Krishna deccőségét. Jaiyor Adhe, Jaiyor Krishna, Jaiyor Az tehát a gandarvákat hallottuk Hungi Tamással, akik a középkorban élt Szent Cétanya Mahá életéről, fiatal koráról készítettek egy e, ilyen szép összeállítást, abból hallottunk részleteket. Van egy nagyon érdekes honlap Magyarországon, tulajdonképpen egy nemzetközi honlap, de Magyarországon az azot neve, hogy Baktipédia, ami nem más, mint a védikus irodalom gyűjteménye. Ebből tulajdonképpen ma még csak a magyar és a spanyol rész az, ami már elég sok anyagot tartalmaz, de magyarul nagyon sok izgalmas dolgot találnak meg rajta. Eredeti írásokat, eszéket, berseket, énekeket, és mindenfélét, ami a vidikus irodalomnak a közelebbi és távolabbi részéhoz tartozik, ajánlom a figyelmükbe, hogy kutassák át, nézzenek meg benne, olvasgassák, hisz tulajdonképpen ezeket az irodalmakat nyomtatásban valószínűleg soha nem lehet majd elérni Magyarországon, már csak az is, mert a nyomtatott könyveknek sajnos a gora lassan lejár, az emberek már nem nagyon olvasnak, de ami Érdekes, azt az ember az internetről megkaphatja. Még egyszerre elmondanám, bh-val kell, mert bhakti, Ez fontos, hogy egy orgos, tehát egy nemzetközi non-profit szájt, ajánlom a figyelmükbe. Megérkezett időközben vendégünk ide az Indián hangja stúdiójában, mihelig Béla, akivel az utóbbi néhány alkalommal folytattunk egy beszélgetés sorozatot, és még ezt ma is szeretnénk folytatni legalább ma. A alap kiindulásunk az a modern tudományos világkép, és a védikus indiai hindú világkép, illetve ö, tudomány szemléletnek a kapcsolata volt, és ö, már a múlt alkalommal is ö, kezdtük pedzeni azokat a dolgokat, amik, ö, amik valójában ennek a ö, védikus, védai írásokon alapuló világszeméletnek a sajátosságai, tehát magyarul azok, amik már eltérést jelentenek, ilyenek például azok a világok, dimenziók, amelyek körül nagyon sok szó esik a védikus írásukban, de a tudomány által, a mai modern tudomány által legalábbis csak éppen, hogy megközelítettek, vagy egyáltalán nem érzékelhető valóságot jelentenek. Igen. Igazából az előző akkor ugye egészen attól a ponton fogva indultunk, hogy ami kézzel valóság, és hogy a tudomány milyen felfedezéseket tett, ugye a kvantum e, szinten, fizikában, e, akkor, akkor e, makroszkópikusan a csillagászat szintjén, stb., és haladtunk egyre inkább ahoz, a, a, a felé, hogy a pszichommal miféle kapcsolata van az anyagnak. Ö, és, és most úgy, úgy gondoltam én is, hogy, hogy azokról a dolgokról beszélnénk, amik, amik már egy kicsit elszakadnak a tapasztalható valóságtól, Már olyan mértékben még nem, mert ugye elkezdtünk beszélni arról, amit úgy neveznek, hogy finom fizikai valóság. És igazából ennek csak, csak a kezdetéről kezdtünk beszélni. Arról, hogy mi, mit is jelent ez pontosan, hogy hogyan írják le, arról még nem esett szó. Ez ugye a modern tudományok között a pszichológiának a területe elsősorban. És itt látnék el, hogy a pszichológia olyan megfigyeléseket tesz az emberen, amik, amik biológiailag nem mindig uh, magyarázhatóak. Uh, azt lehet mondani, hogy a azt mondta, hogy nem ismert esetleg a magyarázata még, tehát még nem ismerjük azt, hogy hogy működik az emberi memória, mert hogy nem tudjuk. Tehát, hogy, hogy uh, nem a, az agykutatás nem jutott még arra a szintre, hogy, hogy egyáltalán azt a kérdést uh, meg tudja válaszolni, hogy, hogy működik a látás hm. folyamatabár. Nyilván, hogy sok minden tudunk, tehát tudjuk, hogy a szem hogy működik. Hát, <coughs> tehát tudjuk, a, a szemnek működésről valamit tudunk, inkább azt mondhatnánk, elég sokat. Ö, tudjuk, hogy az miként vetődik mondjuk az agyba, ö, ott hogyan képződik a kép, de azt, hogy ez hogyan tárolódik, hogy hogyan kerül asszociációba más ö, gondolatokkal, azt nem tudjuk. És azt tudjuk, hogy az agy <coughs> Az agy mind ö, olyan, a tehát a neuronoknak, ezeknek az agysejteknek a hálózata. Ez tényleg alkalmas-e arra a komplex feladatra, ö, hogy a személyiséget kialakítsa, avagy pedig ö, az, az agy neuronjai, mint, mint egy, azt lehetne mondani, egy antennaszerűen. egy <gül> interfész. Mint egy interfész. <gül> mint vagy egy olyan, <gül> ö, kapcsolódnak mm -hmm. valamihez. Ö, tehát itt, itt ugye említettem Roger Pannoznak a, a felvetéseit, hogy, hogy a szinapcsok közötti kapcsolatokban miként, vesz, miként vesznek részt a különböző kvantum jelenségek. Ugye esetleg a kvantum a, a, a, a világ, vagy a kvantum világ mögötti világgal van kapcsolatban az agy, és esetleg létezik tényleg valami, ami. ami Ettől független, és ezzel, ezzel folyamatosan kapcsolatba lépve ugye, ö, ö, működik a memória, működnek különböző dolgok. Ezt, ezt nem lehet megválaszolni ezt a kérdést, tehát még, még, ö, ezek még felvetések. De ugyanúgy, tehát ugyanannyira, amennyire, amennyire a tudomány előre haladtával ö, bizonyítékok ö, kerültek elő arra, hogy hogy miféle struktúrák, miféle bonyolult struktúrák épülhetnek fel az anyagból, és milyen e, dolgok oldódhatnak meg az anyagban. Ugyan ennyire e, azok a, az, az az oldal is nyit, nyilottá vált, hogy, hogy az anyag nem kapcsolata lehet esetleg a szellemmel. Az nagyon érdekes, hogy a, a főleg az analitikus filozófia szemlélet, a szánkja határozottan megkülönbözteti a érzékszer, mondjuk a szemet és a látást. Tehát semmiképpen nem keveri össze, hanem vannak mm. ö, én értelemben perifériális érzékszervek, és vannak ö, van maga a látás, és a látás az egy, az egy nem ö, fizikai tényezőként van mm. definiálva, hiszen a látás az ö, adott olyan esetekben is, amikor például a szem nem létezik. Igen, hát hiszen amikor alszunk és csak van a szemünk, akkor De. is belső látás, az, Igen. az jelen van. Tehát nyilván az, aki ezért különbözteti meg. De te, ennek ugye lehet az a tudatos változata, amit mm -hmm. főleg a meditáció révén érhet el valakit, hogy ezt a látást, ez tudatossá teszi. Tehát ugye az álomban mindig ráfoghatjuk, hogy az álom az egy vetített kép tulajdonképpen. Mm -hmm. Tehát csupán a memóriából hoz elő valamit a, mondjuk úgy, hogy az agyunk, és hát ez, ez olyan, mint a mozi, tehát ez nem az igazi látás. Hanem, hanem valami, de amikor valaki tudatosan meditációban lát, eljut valahova, tapasztal, érintkezik tudatosan más lényekkel, más személyekkel, egy olyan síkon, ahol a fizikai érzékszervek nem játszanak szerepet, na itt a látásnak egy különleges megközelítése, vagy pedig azért, amiről a modern tudományos foglalkozik, csak sokat nem tud róla mondani, ugye a klinikai halál mm. szintjén képes vizsgálni a testet elhagyott személyeknek a mondjuk a rövid életét, mm. és abból azért visszatérnek, amikor látnak, hallanak, érzékelnek mm. a dolgokat, miközben a test halottként fekszik adott esetben a műtőasztalon, vagy a, vagy a baleset helyszínén. Hát, ö, igen, most rengeteg kérdést érintettél. Ö, Valójában én nem, nem ezeknek mentén indulnék el. Azért nem, mert mert a tudom a klinikai halál után a klinikai halál akkor áll be, amikor végül is megszűnik a szív működése elkezd hűlni a test. <höhem> És ugye a, a halottas könyvek tehát mind az indiai, mind a tibeti és az egyiptomi halottaskönyv is, de még a puránák is, az indiai puránák is úgy írnak, hogy amikor meghal, meghal valaki, akkor ugye először ugye a föld a vízbe süllyed, azt mondják. Tehát, tehát megszűnik a test szilárdsága. Tehát, tehát az, amit amely az izmokat összetartotta, az az erő, az az izomtónus, az ki. ki, ki Kifut a testből. Aztán, aztán a víz elsüllyed a tűzbe. Ez, ez akkor van, amikor, amikor a nedvek, tulajdonképpen, kiszárad a, a test, úgymond. Utána kihűl, és, tehát a, a tűz elsüllyed a levegőbe, aztán eltávolzik az utolsó lélegzet. Tehát amikor még, még van a tüdőben valami levegő, és ez, foly, ez nagyon lassan, tehát órákon, napokon keresztül távozik, és, és a végén az étterbe süllyed a, a, a légzés, tehát a tudat eltávozik. Ez egy nagyon hosszú folyamat, addig edd, a tudat a testben van. És ö, tulajdonképpen a, a halál közeli élmények, tehát amiket földolgoztak, tehát rengetegen foglalkoztak, hát ezért nagyon sokan nem foglalkoztak vele, de egy párnál már foglalkoztak vele tudományosan, tehát ellenőrizhető körülmények között is. Olyan, olyan eseteket kapunk, ugye, amikor, tehát van néhány lépés, például egy fény, mindig egy fény, egy, egy fény az mindig van, egy alagúton való átrobogás élménye. A... Az a rokonokkal való találkozás. Aztán a meghalt rokonokkal való találkozás élménye. Ö, és ugye ez, ez, a, ez a nagyon kellemes érzés, ö, amikor, amikor az mert egy fényáradat veszi körbe, amiben, am, amiben úgy érzi, hogy ő maga is a fénynek a része. Ö, és találkozik általában valamilyen fajta transzcendens lényel, tehát mondjuk Jézussal, vagy, vagy Istennel, vagy, vagy valamilyen segítővel, vagy valakivel találkozik, és, és általában azzal találkozik, akit, aki, amelyik kultúrából tartozott, a, akihez ő, neki kötődése volt az életében, és tehát nem egységesek az élmények kulturálisan nézve. És ez felveti azt a kérdést, hogy, hogy a tanultságnak, itt a nevelésnek itt egyfajta hatása van a látott képekre. És ugyanakkor az is kimutatható az agy, agy még működő működést ö, ö, produkál ö, ezekben a krékai halál ö, közeli állapotokban. Tehát nagyon sok esetben ezek a látomások még nem olyan mértékig ö, a, a... Tehát nem a, nem a meghalt, tulajdonképpen a meghalt és eltávozott léleknek a látomásai, hanem még a testben lévő léleknek a látomásai. Persze aztán vannak olyan esetek, amikor, amikor valóban kiemelkedik a testéből, és ott ö, különböző dolgokat lát, amiket utána elmond. De az um, ugyan azért érdekes, hogy valamit láthat, igen. Ami vele történik, miközben a szeme csukva van. Tehát én erre akartam igazából kiegyezni a dolgot, hogy, hogy ez egy mm. ö, olyan tapasztalat, amivel sokkal többször találkozhat az ember általában nem a saját élménye révén, hanem ilyen emberekkel való találkozásban, de hát éppen bárkivel előfordulhat. Ami azt mutatja, hogy a szem és a látás, sőt, ilyenkor megkockáztatom az agy és a látás közkapcsolat nincsen, hiszen a nézőpont annyira testen kívüli, uh -huh. miközben az agy az a testben van. Hát a lényeg csak az, hogy, uh -huh. hogy ez, ez új kapukat nyit föl. Ö, hát amennyiben ez, ez, ez valóban ö, ö, tehát a tudomány számára ez csak akkor és csak akkor ö, dolgozható fel, Hogyha, hogyha több esetben megfigyelhető, és, és egyértelműen rögzíthető a jelenség. Tehát az, hogy mondjuk el tudja mondani, hogy mit, mit hallott, és ahhoz esetleg volt valamilyen térérzete, ez nem jelenti azt, hogy, hogy kilépett a testéből. Ha, ahogy én tudom, jelenleg még nincsen olyan ö, tudományos bizonyíték a az tudósoknak a kezében, amire azt lehetne mondani, hogy valóban valaki a halálközeli élmények elemzése kapcsán bizonyíthatóan kilépett a testéből. Most itt van egy fontos kérdés, ami a tudományunknak azért a határait ö, ö, meghúzza, hogy egyáltalán lehetséges-e. Igen. Tehát <laughs> magyarul, magyarul amikor a vizsgálódásunknak az alapja az, hogy mi testben érzékelve uh -huh. fogadjuk el a tapasztalatokat, akkor semmilyen olyan ö, tapasztalat, ami, ami úgymond szokatlan, tehát nem a idézelben mondom normális vizsgálódás révén következik be, azt ö, általában nehezen vagy nem fogadjuk el. Igen. Persze ennek azért ellentmond nagyon a kvantumfizika, <gül> és a fizika, egyáltalán a fizika, ö, meg még egy kicsit a tehát minden olyan, ami az atomi világgal, vagy pedig a világ kapcsolatos, mert hmm. itt a tapasztalás minden csak nem közvetlen, hanem, hanem inkább spekulatív. Tehát hmm. olyan értelemben, hogy egy, egy m, néha csak matematikai képletek alapján meghatározható az, hogy mi történik, valójában nincs ember, aki azt érzékelné. Mondjuk, vegyük a relativitás elméletnek a megállapításait, annak abból nincs közvetlen tapasztalat, és mérni is csak rendkívül bonyolultan lehet, és a mai napig vitatottak ráadásul azok a mérések is. Mm -hmm. Azt sem, az sem fogadja el mindenki. Mm -hmm. Hát ö, relativitás elmélettel kapcsolatban mondjuk ö, tehát, ö, több. Tehát ez több oldalról tárgyalandó, minden fizikai elmélet. Ez is egy elmélet, egy modell, ugye, és uh, részlegesen igaz. No, sem akarom már témát elterelni, igen, igen. Csak, csak ilyen példálódzva ö, ö, próbálom feszegetni azt, hogy milyen ö, különbség ö, merül föl a között, ami a, az indiai hagyományos, védikus tudománynak a szemlélete lehet, és a között, ami, amit ma elfogadunk tudománynak. Olyan hatalmas különbség egyébként nincsen, tehát hogy azt az kell, ha mondjuk, hogy nincsen. Az van, hogy, hogy tehát a mai információs technológia olyan, olyan fokon fejlett, hogy, hogy sokkal nagyobb információhalmaztát látunk. mint mondjuk tudom én, ezer évvel ezelőtt vagy kétszer évvel ezelőtt. Nem biztos, hogy ez most ebből több következtetést tudunk levonni, <gül> az egy másik kérdés. De. de és ö, részletesebben megvizsgáltunk dolgot. Az indiai, tehát az indiai filozófusok, ö, bölcsek nagyon fontosnak tartották azt, hogy, hogy ha van egy tapasztalás, ö, akkor a tapasztalást ezt megbízható módon adjuk tovább. És a tudásnak ez a megbízható módon való továbbadása, tulajdonképpen a tudomány. És nem történik más ma manapság, tehát a, legjobb az őszinte kutatásban, mert ugye hát van gazdasági orientált kutatás, erről most ne beszéljünk, minthogy megpróbáljuk minél megbízhatóbb módon átadni a tapasztalást, és minél több dolgot kideríteni, és igen bizony kiderül, hogy, hogy sok minden félreértés volt a múltban, sok dolog elképzelés volt a múltban, ilyen meseszerű dolgok, amik, amik valójában nem nincsenek, nincsen olyan dolog, nem létezik. Ö, és de ö, ez, ez nem jelenti azt, hogy, hogy nem létezik ö, a transzcendens világ, tehát nem létezik az, az érzék szervek feletti világ, vagy nem létezik az a világ, amiben mondjuk ha lefekszünk és alszunk és álmodunk valamit, és hogy annak ne lenne jelentősége és hatása, hiszen <gül> hát a félilletünket ott töltjük álomban. Ö, ö, és ahogy meséltük, ugye nagyon sok példa tudományos felfedezés is ezáltal inspirálva, ö, de azt jelenti, hogy, hogy ezek között éles határvonal van és hogy ez, ez nem olyan könnyen átjárható, mint ahogy gondoljuk. Még úgy, ha meg akarjuk találni, ezek, hogy ezek hogyan hatnak egymásra, akkor keresgélnünk kell. Én még egy picit visszatérnék a halál közeli élményeknek az elemzéséhez, ugye, hogyha az indiai írásokat vesszük alapul, de vetjük nyugodtan a, a védagyökerű írásokat, tehát ide belesorolható a tibeti írás is akkor azt látjuk, hogy azt mondja, hogy miután az éterbe elsüllyedt a lélegzet, az éter tovább az elmében, a mána, a Az tovább az értelemben, és az tovább sűjt a hamis és az végén feloldódik a lélekben. Tehát a halál utáni néhány pillanatban, ami lehet akár tényleg néhány pillanat, lehet néhány óra vagy nap is, külső szemlélő számára. Ö, valójában a meg tapasztalható, megfogható tudat teljesen lebomlik. Tehát lebomlik, a finom fizikai test is tökéletesen lebomlik. Ö, de hát nem csak az tűnik el, amit a tudomány meg tud figyelni, hanem még az is, amit a pszichológia képes megfigyelni. És utána, mivel a, a lélek aztán vágya van arra, hogy hogy, ö, éljen, tehát, hogy fizikailag éljen. Ezért, ö, ezért ez abban a pillanatban újra keletkezik. A finom fizikai test is újra alakul. Ugye ez, és ö, ugye erre vannak különböző szertartások, hogy, hogy például felajánlanak vizet, gabonát az elhadnak. Annak az illatából, úgymond mondd, táplálkozzon és az a test, és ami újra keletkezik test, az fel tudjon épülni abban a másik, azon a másik oldalon. De ilyenkor milyen test keletkezik? Ö, hát, ez egy finom. De ez még a köztes létbéli Ez a köztes létnek, uh -huh. igen, egy test. Csak nagyon fontos, tehát azt akartam kiemelni, hogy, hogy, hogy valószínűleg tehát az írások, ezek igazak, ha folyjuk ezeket igaznak, akkor sohasem fogjuk tudni megfigyelni a meghalás folyamatát. Mert az, az a teljesen a megfigyelhetetlenbe bevész, és onnan keletkezik újra. Tehát nem fogunk soha bizonyítékokat találni arra, hogy, hogy ez ugye működik. Tehát a, a tudomány, a jelenlegi tudomány ö, és a védikus tudomány azon a ponton kezd eltérni végül is, ahol... ahol ö, én elfogadom a lelket, a tudatosságot a megfigyelőnek. És nem csak az érzékszerveket, az érzékszerveken keresztül felfogható dolgokat, hanem azt is elfogadom tudományosnak, hogy én, én ahogy mondani, én meditációban vagyok, és a meditációban ö, tapasztalok valamit, és ezt leírom. És aztán van egy másik meditáló, ő is tapasztal, ő is leírja. Van egy, van, mondjuk sokan, és, és különböző Helyeken, időben, térben meditálunk, és, és, le, és elmondjuk a tapasztalatinkat, megosztjuk egymással, és kiderül, hogy, hogy hasonló dolgokat érzékelünk. Tehát hasonló dolgokat látunk, és, és ebből végül is kiderül, hogy ez a másik világ, ez valóban létezik. De azt is hozzá kell tenni, hogy mivel kapcsolatban lesz ezzel a világgal közben, tehát magyarul a, a tudatosságod úgy, úgy még kötelez a világhoz, azért valószínűleg ez a kép soha nem lesz ö, olyan mondjuk exakt, amilyennek mm. szeretnénk látni. Igen. Ez nem közvetlenül tapasztalod, hanem, hanem, hanem egy kapcsolat alapján. Tehát kötve vagy a vizsgálódásod. Nem tudom közvetlenül leírni. Igen. Igen, igen. És ugyanakkor ugyanazt a dolgot többféle képe lehet látni. Tehát Együk a pszichológiának az esetét. Ö, ugye a, a modern pszichológia, hát hogy mikora gyúlik vissza, hát az most lehetne az ókori Okor görögökhöz vezetik vissza, mások ahhoz a ponthoz, amikor a vallás elkezdett hanyatlani. Nagyjából ugye, az első olyan pszichológus, aki pszichológusnak nevezünk, azt hiszem Freud volt. Lehet, hogy most volt előtte még egy-kettő igen, akkor még inkább sokszor neurológusoknak nevezték őket, meg valami hasonló. Igen, még nem, ennyire nem, nem volt, nem volt ennyire. külön választva. Igen. És, és ő, ő azt mondta, hogy a három részre bomlik a pszichikum, ez a három rész, hogy úgy nevezte egy id, ego és szuperego. Ugye? Az id az egy ilyen ösztön, ösztöni lény, ösztöneinek az összessége, az ego az a, ő az a, a, a tudatos gondolkozó, döntő énünkre gondolt, és a szuperego az egyfajta nevelt hatás, amit a, a szüleink neveltek belénk különböző ideák, megfelelések, amiknek meg kell felállnunk. És három része tagolta a pszichikumot. Ha nézzük, ja, Jung átvette ezt a dolgot, és aztán ugye nézzük a pszichológiát, tulajdonképpen olyan hogy megmaradt ez a három tagozódás és, és mondjuk azt látjuk a transzakcionális pszichológiában, ugye ott azt mondjuk van a gyermekién a, a felnőttén és a szülőjén. És most nem akarnám keverni ezeket a fogalmakat, mert nyilvánvaló a transzakcionális pszichológiában arról van szó, hogy én valakivel kapcsolatban állok, és Nekem mondjuk a gyermeké nem válaszol, mint tudom én valakinek a szülői én stb. Tehát ott ilyen tranzakciókban gondolkoznak, és az is nyilvánvaló, hogy más-más oldalról közeljtek meg, de egy kicsit olyan, mintha lenne egy három emeletes ház, most mondjuk van egy N oldal, ami négy oldala, és mondjuk az egyik az egyik oldalán áll, és azt mondja, hogy van három emelet, így és így, és így néz ki. Aki, amikor a másik oldalán áll, az meg azt mondja, hogy van három emelet, úgy és úgy és úgy néz ki, kicsit mást mondanak, de de végülis ugyanarról a három emeletről beszélnek, és hogyha megnézzük a, a védikus gondolkozókat, szánkja a filozófiát, ugye, tehát, hogy mondtuk, van, van hogy azt mondja, hogy a három részre bomlik az el, a, a szíkum, tehát a gondolatok keletkeznek, fennmaradnak és álmulnak. És ebből kifolyólag az a pont, ahol keletkeznek, az az értelemnek a funkciója, azok a, a, a pont, ahol, ahol fennmaradnak, az az, az elme funkciója, a, e, és, e, és ott, ahol elmúlnak, ahol megrögzülnek és elmúlnak, az pedig az egónak a funkciója. Tehát ego, mint tulajdonképpen hamis azonosulás. Tehát ha megnézzük, mondjuk elindulunk az ego oldaláról, hamis azonosulás, hogy mit jelent, ez azt jelenti, hogy mondjuk engem úgy neveltek fel, hogy én mondjuk, én mondjuk nekem mondjuk azt mondta az apukám, hogy én nekem villamosmérnöknek kell lennem. És akkor én elhiszem magamra, hogy én mondjuk villamosmérnök vagyok. Ö, mi ebben a baj, ugye? végülis ezt tanultam. Ö, hát önmagában nincs vele baj. A probléma az az, hogy, hogy én, mint lélek, én nem vagyok villamosmérnök. Tehát ezt, ezt én így tanultam ebben a világban, és ezzel azonosíthatom magam. És ha azonosulok ezzel a szerepkörrel, akkor ennek a szerepkörnek minden problématikáját és ö, pozitív oldalát magamra veszem. Tehát belekerülök egy világba, ahol a vonzást, a törvénye lesz érvényes. És ezt, ezt úgymond nevelik az emberbe. Tehát ez egy olyan, olyan dolog, ami tehát megkapom, hogy, hogy én nekem mivel kell azonosulnom. Valaki mondjuk a vagyonával azonosul, valaki a tudásával, valaki ö, a, a, a képességeivel, és azokkal azonosul, azokat, azokat hiszi önmagának tulajdonképpen. És hogyha, az azért érdekes, mert hogyha egyébkéntről a másikra rádöbben, hogy ez tulajdonképpen nem ő. Tehát, hogy ez, ezek pillanatnyilag léteznek csak akkor megszabadul ettől, és, és megszabadul minden kötöttségtől, ami ami, ami őt hozzá, hozzá kötött el. És ö, aztán, megné, ha, ha megyünk tovább, ugye, a különböző elem, elemzésekben akkor ott van az, az értelmi funkció, az értelem, ami, ami döntéseket hoz. Vagy emlékszik, és döntéseket hoz. Tulajdonképpen a gondolatoknak a keletkezési helyen. Tehát, Azáltal, hogy, hogy az emlékekből előhoz gondolatokat, ezáltal itt keletkeznek a gondolatok, és összeveti ezeket a gondolatokat az aktuális, tehát a jelen pillanatban futó gondolatokkal, vagy, vagy benyomásokkal, és ezáltal dönt mondjuk egy helyzetben, hogy mondjuk ugye legyen egy egyszerű példa, vagy, hogy melyek az utcán a fagylatnak az illatát meg, megérzem, vagy a, vagy a pizzának. És és, ö, és emlékszem rá, hogy múltkor, amikor ettem fagylaltot, vagy már, amikor kis, ilyen sokszor ettem egymás után fagylaltot, megfejlult a torkom. És hogyha erre emlékszek, akkor az értelem tud dönteni, hogy, hogy, hogy én meg akarom-e venni azt a fagylaltot, és meg akarom-e enni, vagy nem akarom inkább, mert, mert meg fog a torkom. Ugye az, aki azt sugalja, vagy az a részünk, ami azt sugalja, hogy, hogy látott az, az az elme, úgymond, hogyha ez három részt tagoltuk, én legjobban ezt a gyermeki felnőtt és szülőjén szeretem. A gyermeki én, ugye, az azt mondja, hogy látott <gül> Tehát az, a, aki azt csugalja, az bennünk élő gyermek. A, a felnőtt, az, az próbál dönteni értelmesen, hogy hogy, hogy, hogy hát nem biztos, hogy, izé, hogy, hogy fagylatot kéne enni, mert hát a torkod. És akkor ez így megy az emberbe, ez a a, még végül valamelyik győz, valamelyik ö, belső, ö, hogy mondjam, komponens, mert hát ezek végül is ugyanúgy össze, összetevő erők. Ö, és ez, ez a finom fizikai valóság, amivel a pszichológiai foglalkozik, Azért érdekes, mert ugye nagyon meg akarnánk találni azt a kapcsolatjási pontot, hogy hol lehet összekapcsolni mindezt a, mindez, mindezeket a dolgokat a, a, a mérhető tudományos eredményekkel, mert ezek egy kicsit mérhetetlenek. Tehát még a sok-sok teszt ellenére is mérhetetlen. De nem sikerül megtalálni ezt a kapcsolódási pontot. Az mondjuk érdekes, én elszoktam szoktam néhány gondolkozni arra, hogy mondjuk itt élek Budapesten, és van, van két oldal a városnak. Van egy budai oldal, meg van egy pesti. És van en darab hidunk, nem tudom, tíz hidunk van, vagy tizenegy, vagy sincs, hány híd van Buda és Pest között. És hogyha mindenki mondjuk a pesti oldalról át akarna menni Budára, tehát mindenkinek egyszer jutna az eszébe, hogy ő átmegy, akkor nem tudnánk átmenni. Mert... Mert nem lenne elég az a néhány híd, hogy mindenki át tudjon menni. De érdekes módon, hogy nem akar mindenki egyszer átmenni soha. Tehát ilyen nincs. Tehát, hát, hogy csak ilyen... majdnem, a csúcsforgalomban. <gül> ja, igen. Ja, de, de hogy mi szabályozza azt, hogy, hogy elegendő ennyi híd a városba? Tehát mi szabályozza azt bennünk, hogy, hogy, hogy nem akar mindenki egyszerre Átmen. Például az a tudat, hogy úgy se jutsz át, mert már most se jutsz át rendesen. Mint a bolha befőttes üvegbe de... odáig ugrik, még a befőttes üveg volt, és nem, hát, nem tud kiugrani. De szerintem nem, mert, mert, mert nem, nem, amikor otthon ülök, akkor nem tudom, hogy mekkora forgalom van az úton. Hmm. Tehát, tehát, tehát nem, nem tudom. Tehát, tehát van egy statisztikája ennek is. És igazából csak arra akarok kiukadni hogy az a az a statisztika, ez, ez arra, arra tehát azt mutatja nekünk, hogy, hogy a léleknek van egy, van egy ilyen önmagát bezáró tulajdonság, vagy a pszichikumnak. Tehát egy önmagába zárt uh, tulajdonsága, hogy, hogy uh, ha már mit tudom, én mentem Budára uh, kétszer ebben a hónapban, akkor harmadszorra már, már mondjuk nem, anny nem annyira fog, mert mondjuk most ez más kérdés, ha valaki ott dolgozik, de, de ugyanez van mondjuk a nyaralásnál, hogyha mondjuk már kétszer nyaraltam a nyáron Balatonnál, akkor harmadszor mondjuk a velencei tóhoz akarok menni, mert mm -hmm. mert, mert, mert tehát, tehát valahol a, a belül a pszichum akarja, akarja egy picit változtatni az eddigieken. És, és az is érdekes, hogy ez, ez olyan, olyan szinten is működik, hogyha én például ártok valakinek, tehát, tehát mondjuk leszidok valakit, ö, akkor ugye ezzel fájdalmat okozok másnak, akkor a pszichikumnak olyan tulajdonsága van, hogy utána az elnyomott irányba akar elmozdulni. Tehát, hogy automatikusan bevonza úgy szokták mondani szilogében bevonza magak köré azokat az embereket, akik ők őt elnyomják, akik őt, őt, őt szidalmazzák. Mert, mert egy egész akar lenni mindig. Tehát, tehát mindig, mindig ki egészülni akar azzal, ami, ami hiányzik ö, belőle. És, és ez, a, ez, a, ez a tulajdonsága az, ami, ami egy picit mérhető. Teszi, és ami érdekessé teszi ö, a, tehát magát, ezt a, ezt a világot. És ezáltal válik a mi tudományunk számára most megfoghatóvá. Mm -hmm. Ezáltal is. Hát nyilvánvalóan van több, több oldala. Most még, egy... Igen, még mindig nem beszéltünk azokról a dolgokról, amik, amik teljesen túlmutatnak a tudományon. És ezt valószínűleg ma már nem is fogjuk tudni <gül> teljesen kibeszélni, sőt, talán elkezdeni sem. Egy gondolatot szeretnék még felvetni ami azért nagyon erősen ide tartozik. Ha nemrég hallottam, egy tudós ember beszélt a kutyák érzékeléséről, valami dugatás fölismerése, vagy valami, hogy az ember fölismeri az ugatást, meg a kutya is, és hogy, hogy az érzelmeket mutat, de hát ez azért vitatott, hogy a kutyáknak vannak-e érzelmeik, stb., stb., stb., stb., de szokásos dolog, ami mögött tulajdonképpen egy hit, húzódik meg, és most mint egy ilyen ö, új kutatási lehetőséget ö, ö, próbálom ezt föl tárni, hogy amikor a mi tudósaink, modern tudósok megszólalnak, nagyon tudományosnak hangzik a véleményük, ám figyelmen kívül van hagyva a személyiségük, tehát abban, hogy ők miben hisznek, vagy miben nem hisznek. Az esetben egy tudós nem tud hinni abban, hogy a kutyának lelke van, hogy nagyon közvetlenül, vagy direkt fejezzem ki, vagy nem tud hinni abban, hogy egy kutya hasonlóan képes érezni, mint egy ember, csak a kifejezés módja, vagy a tudatossága az más, hanem abban a most én hadd közelítsem így meg az én véleményelől, abból a tulajdonképpen középkori sötét nézetben van, amikor például azt mondták, hogy a, a férfinak van lelke, a nőnek már nincs lelke, az átoknak meg még úgy sincs lelke. Ugye később aztán lett a nőnek is lelke, úgymond, és, és bizony, még ma is nagyon sok ember úgy gondolja, hogy lelke csak az embernek van, állatnak nincs elke. Ugyanakkor elkerüli a figyelmét az, hogy ha pont ha tudományosan vizsgáljuk, tehát éppen a fölépítését, a működési jellegzetességeiket veszük alapul, akkor éppen csak, hogy a hasonlóság derül ki, és legfeljebb a tudatosságnak a gazdagsága vagy a mélysége az tűnik másnak, tehát tudományosan éppen az állapítható volna megállapíthatna, hogy bizony, ez ugyanaz a típusú élőlény, mint a másik, csak négy lábon, és nem két kézzel és két lábbal, és ugyanúgy reágál a fájdalomra, az örömre, ugyanúgy ragaszkodik, ugyanúgy bánkódik, stb. stb. Még akkor is, hogyha ez a kifejezés módja hát, nem olyan gazdag, mint mondjuk az emberé. Uh -huh. mint ahogy például egy gyermeknek nem olyan gazdag, mint egy felnőtt és így tovább, és itt nem tudja kifejezni magát. Mégis az a hit, ami a, a tudósban gyökerezik, az alkalmatlanná teszi őt arra, hogy ezt a, vagy lehetetlenné tesz inkább úgy mondanám, a számára azt, hogy ezt a kielentést tudományosként meg, megtegye, és elfogadja azt, hogy ez ugyanaz, és pont szerintem az ellentmondásba kerül a saját tudományával. És ez nagyon sok ö, tekintetben így van, hiszen a modern tudomány, modern tudósok tulajdonképpen egyfajta hitrendszernek a képviselői, mondhatni akaratlanul, hiszen valamibe beleszülettek, valamit készen kaptak, tehát anélkül, hogy ők maguk gondolkoznának annak a valóságosságán. Ez valószínűleg óriási problémát jelent akkor, hogyha ha a kapcsolatot élő módon szeretnénk fölépíteni egy másfajta tudományos szemléletése között? Hát szerintem a, a, a, tehát a mai tudósok nagyon megoszlanak. Tehát a, a, az, hogy ők mit képviselnek igazából, az nagyon, nagyon különböző. Én hallottam olyan elképzelést is, hogy, hogy például az, az állatokban lévő érzelmek azok sokkal intenzívebbek, mint az, az, az ember, amire az ember képes. Tehát van olyan tudós, aki ezt ebben hisz. Ö, és sőt, tovább megy. De ő valószínűleg elkötelezett kutyatartó, mondjuk, vagy bármás. <síns> tovább megy. Nem csak azt mondja, az állatokban, hanem, hanem azt, hogy minél, ö, minél jobban lemegyünk ö, a kőzetek felé, úgymond, annál intenzívebb érzelmekkel találkozunk. Mm -hmm. Tehát, hogy Onna, és az, az, az, az, ez egy elmélet, nem is tudtam ki volt a, a megalkotói a 40-es években, azt mondta, hogy az ősrobbanásban volt jelen a legnagyobb érzelem. Ha mégis ez <gül> egy kirobbanó érzés. <gül> <a szintjén. gül> és azóta csak csökken és az ember a, van a végén, és van a legkábbsebb. De ez, tehát ez van, a, a tudós, szerintem a modern nem, nem, tudomány nem, nem, nem igazán. Abszolút, tehát ez modern. Fog, ez és van, Tehát ez is egy modern elfogadott dolog. Mm -hmm. Elég, tehát jó páran vannak, akik ezt hiszik. Mm -hmm ugye vannak, akik, akik elfogadják például Isten létezését, valaki nem. Tehát a tudomány nem bizonyította, és sem is tagadta Isten létezését, ezért, ezért nem lehet senkit, tehát elítélni azért, mert mondjuk hisz Istenben mm. vagy bármilyen vallásnak a, a tag, tagja része, vagy hogy mondjam, követője. Tehát igazából a tudományos világban ez nem, nem kizárt az, hogy valaki mondjuk hisz Istenben, és, és olyan, olyan mérveket hoz elő, amik inkább azt bizonyítják, és az se kizárt, hogy valaki mondjuk meg nem, nem hisz Istenben. És tehát csak azt akartam mondani, hogy különböző vélemények vannak. Aztán ezzel a kutyával kapcsolatban, hogy ha egy olyan tudóssal találkozunk, aki azt mondja, hogy nincsenek érzem a kutyának. Én már találkoztam olyan tudós, is, aki azt mondta, meg kérdője, hogy, hogy az embernek vannak Tehát Itt most föl kell, hogy függesszük a beszélgetésünket. Mert lejárt a műsoridőnk, az india hangját hallották. Utoljára még Bélával beszélgettem. Két hét múlva fogunk ismét jelentkezni. Köszönöm, hogy hallgattak bennünket.